Uh, ja, vi har skjutit ner små bra. Jävlar mig. Vad Nej. Va? Nej. <laughs> jo, men vi hade någon biljett, hade vi det. Det var innan. Men vi var innan. på väg att kolla ett fräscht där innan vi åkte. Och ja. ja, så ja. Men hur blir det? För det var biljett. Vi hade åkt till Long Beach och vi hade konstaterat att banken vi vill hämta white inte fanns mer. Och att Just, eh ingångarna fanns hos FDIC. Och eh, Nivåel så skulle polisen, ja det det få en kopia av casefilen från den här incidenten i ladan utanför L.A. Det har jag skrivit här och... Mm. och dessutom ska vi besöka den federala byggnaden. Det var en datum att vara ja. 17 april 1937 och det var till det enda. Ni åkte ut till Long Beach för att besöka den här banken som det här banknyckelpacksnyckeln ni hittade i graven. Mm. i mm. skulle skulle vilja till. Banken har uppfört. Men eh, ni fick ju tips om att eh, ja, FDIC har eh, dess tillgångar och eh, ni fick även en adress till den så småningom. Tack så mycket. Och dessutom kom det överens om att de skulle få casefilen från polisen. Ja. Det var sällan man har varit uppe på hos poliserna. Vi ska få den imorgon. Mm. Var det något om Richard Spen där också? Jag skulle få reda på. Eller? Han var involverad i det hela. Jag, jag har Han, nämligen handkring. skrivit något jättekonstigt här. Jag tror att jag var full eller något. Han dog. Det var den här jag kan här. bara läsa vad jag skriver. Han dog i incidenten. Som var i Richard med. Spen kollas upp av... Jag <laughs> tror Ja, just det, Movistar Ja, visst Ni hittade den handouten i Biblioteket Service Hej, Maja Hej Hallå Och det slutade med att Volvo och Larch köpt pistoler och knogen och käppasvärd och beställde och såg att blodhagen Ah, ja nej, ja, nej, oss ja, är vanliga så alltså det, det är bara. Ja, jag har skrivit. Ah, okay. Ja okej, då då har jag väl... ja, då har jag väl... ja, då då då beställt. det då då då då då då då Ja, då på den här då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då då Be e <laughs> Be e det är ja. B <laughs> <hör> <hör> e, vad stod det för? Oh, badger, badger det, badger. Jag måste skriva B service, best service. ja, jag då bästa då? Nej, oh <hör> By Byron. Jag gillar <hör> drömmar. du var dr. In Lögn. än, <hör> lömin. <hör> Fucking things up. Och det står alltså, hela så. Ni jobbar ju är så åt äh, är äh, Janet Winston Rodgers så jag vill lysta ut vad som händer i hans Och den här. Ja. Och äh, tog incidenten mm. 1920 mm. mm. 21 mm. 20 Nej. 21? Mm. Nej. år. Nej. Fyra var? Fyra det? Så är det här? Så Så det var det är det det 1924 som incidenten var. Och ja, år sedan! Mm. Mm. Oh, ja. Ja. Så är agendan för efterföljande dag. Vi kan säga att natten har fortlöpt och det är nu den 18 april. Ja. Ja, har vi lite till ja, ska ha till Ja, vi till, till ja, igen, då, och får och igen och få casefilen nog igen. Då, då, äh, då spiller vi lite policiner och dottas Det var Giacomo och, och Lars som kunde ja, ha långt. Ja, så kan vi åka till FDIC och försöka. Precis, ah, prata med dem. Precis. Ah, <laughs> men först ska vi ha <laughs> Men jag fick den här casefilen och det är idag så jag ja, kanske skulle det studera det. Du ska få det idag. Jag ska få den idag. Jag tänkte att jag kanske lägger lite tid på att kolla igen. in. In det på innan dess. Säkert. Igen. Vi har vaknat, det är alltid en bra början. Mm. <laughs> ja, man har en till som brunnit i sånt här. Det är bra för mig. ett här i sånt här Hela består av äh, papper med texten. Det händer något dåligt. Ja. <laughs> <laughs> The stuff went down. We got out. People died. I don't also inte ligger. Lika... Ja. Ni <skratt> ser ni ni kan köra åt på dining istället. Jo. Ja, det är ju en så Det var fantastiskt. Eh mm. äh, nej men ni går vi förbi och tittar på fokusbuffén de som de har också. Ta ut den ser så där här verkligen. Nej, nej, ja, kocken är sjuk, förstår det. Vi fixar något någonting. Jag tror inte jag menar att jag ska inte. Jag är inte köket det låg den mina den över det. Jag kan inte få. Vad det? vara Ja. Jag vill ha så <hör> Ja, jag kommer. <laughs> jag har <går> till Precis. <laughs> jag, jag tittar på det. Jag har gått till dinen. Har de en börs. Jag har inte riktigt lärt känna dem än. så. jag följer mig. <skratt> det. Jag tittar på det här, du. Ser du trovärdigt? <coughs> <skratt> ja. du... Det är så Det har jag berättat att jag har en dotter? Hon skulle väl hela träffa någon. Ja. Jag försöker panna ihop honom med min dotter. Jaha. Det var ju en snygging. Ja, han ja, gör det. Det är den där. Han är där. Ja. Ja. Han tar väl Lillbaps. Hon kunde sjunga. Hon kunde sjunga. Det ja. var ja. särskilt ja. stiget. L.A. would be more upbeat. Oh. It's L.A. not Halloween. <laughs> Same shit. Same <laughs> climate. But the guy is <laughs> in the house and what I expect? It's smulter. No, it's a No, I love L.A. Mm. Fast mm. Det mm. Låter mm. I på in the house. But the line when we eat Vi får väl titta lite på vad de har för, för ingredienser nu, vi de har mat. Ja, ja, ja. Om vi kan göra något vettigt. Du står där, Grönland? Det var ja, den är väl helt horrid. Ja, det låter men jag tänkte att vi kunde gå ut och dyka och de andra gick dit. Så slipper vi skita ner oss. Ja, nej, skit. Vi går till dig. Jag vill jag har, jag har Polisen undersöker ju all, allas massa Vi kommer nog aldrig ut i fängelse. Han bara, knäcka 3000 ägg ja. <laughs> Det ägg. Jag är inte det här Det var alls jobbigt ta ut <laughs> knäckt alla våra ägg Vi stod juridens äggpriserna som aldrig Vi har ett par saker på agenda jag har en ja kanske tre äh, Ni Ja, då och möjligen om man vill kolla upp med om det så spänd. Vill de liksom Ja, jag ska jag mitt till det den här är så Jag gör Jag går med. det är Jag fyller med adrenalin. nu ska det hur många blir är det då? Det blir vit Är det vit Ja, jag jag tror någonting på Har du eh har Ja, hallå. <skratt> eller att taktet skulle vara skitig. <skratt> tycker jag att vi skulle lugna ner. <skratt> <Just det. skratt> då är det ju... Då frågar man... Söder, vad ska vi träffas? Jag ska ju... Det är service och Mr. <skratt> Black ska hitta på. <skratt> ja. Finns det något bibliotek som man kanske kan... <laughs> det här som är liten så bra. lite av <laughs> <laughs> det, <hör> det här var det här var ändå. <laughs> <hör> <Skräp literatur>. <hör> ja, efter <hör> <Charlo> ska <smelar. hör> är tur. Ja. Charles för att de sån här ukenturkampanjer så där böcker onda så. Ja. alla Nej, men var det någon som upp det. Det var Richard Spen. Richard Spen. Det är ju där jag har skrivit något. Richard Spen kollas upp av. Sen ser jag inte vad jag har skrivit. Jag tar bara inte vad du och jag, så ska vi göra Vi hade det på varme. Är det ni som är? Ja, det är... och det var det ni hittade biblioteket, det var det. Var det Nej, Ja, just det. Men ni leter, det på biblioteket? Ni letade allmänhet efter händelser omkring den tiden. Mm, det skulle det, så det, så det vi skulle ja, det, vi mer om. Men mm. vad ja. gör man det då? Ja, biblioteket hade ju en tidningskopia. När var det no, där ni fick den ifrån? Så mm. det, det kanske är ett mm. på Finland Express. Så att, då kanske polisen eller... I första av läget så tänkte jag att vi får titta på i biblioteket och deras samlingar först om den människa. Och så kan man ju gå direkt till eh, tidens källan och se om det något mer, mm. Mm. Och, och, och, och, och. Vi fick tipset tror jag att kolla, när jag kollat på biblioteket men kolla dagstidningarna kanske. Okej. Deras arkiv. Då gör vi det. Ja, då har alla en quest för dagen. Ja, ja, vi kan vi börja? Splitt emot. <laughs> um, jag ja, kan men... börja för jag har ändå ingen aning om vad det är håller på med. Ja. Mm -hmm. Jag går till ja. polis. Uh, LAPD. Ja. Lapp. Lapp. Nej men hej kära kollega som jag inte kommer ihåg namnet på. Vi såg det igår också. <laughs> hej kollega som jag inte kommer ihåg namnet på säger då. Cop of no consequence. Följ kopp. cop. Kock. Cop of no consequence. Cop offers us all. They look like pricks in the sky. Ni månade något högre än normalt sett. Nu ska vi se. Kan alla är trötta idag. nej. Vilket tur att allt spelas in också ja. Ja, Det, är, det är. Kommer att användas mot oss Du, just det, för du fick det här Du gick in och frågade om Richard spel. Ja, såg det var så du fick nog ett ny som att han fanns I den här polisutdelningen Ja, just det, så var det ju Och det hade med den här ladan att göra va Ja, det, det är det här äh... Det som vi hittade klippet om här ja. Bra. Ja, och de, de har lagt handen till expeditionen. Otydligt, oh, tack så mycket. Mycket är vänligt oh. av er. Vänligt av er här Ja. Kolla! Nej! Tug inte den i Därför har vi grumpan och den Ja, är ganska, ganska omkattande men jag kan sitta och läsa den. Det är på 2,6 grader. ta hela dagen och läsa? Ja. No consequence at all. Eller jag kommer sätta mig och studera den helt enkelt. Ja. ja. I uh, korta dag... Uh, Den, den, den beskriver, beskriver att äh, det här var ett gäng äh, helenister och en, äh, medlemmar i en sexklubb för äh, rika sex och privilegierade. Äh, att det här på något sätt deras samling spår ur i en ågi av äh, våld utan känd orsak som på något sätt så spår nu den här samlingen och äh, de olika kropparna hittades var vid, eller i omedelbar närhet till en annans oanvänd lada på äh, ett jordbruksområde äh, som precis innan hade blivit äh, annexerat av kommunen, äh, av staden från kommunen, från city, eller från kant till city. Äh, det är alltså jordbruksmark. Aha. Utanför själva Los Angeles. Eh, och eh, har undersökt och det hade inte... Nej, jorden har inte brukats under det året. Och eh, marken i ägdes av en Ramon et Ja, vi känner jag igen. Mm. Vad hade han för... Han hade en vitt förnamn på innan. Ramon Kjavaria. Kjavaria var varit ledare av den här kulturen. Jag känner igen Kjavaria. Ja. Där ja. äh, pratade han om äh, Mr. Kokos. Vi pratade om. Äh, äh vänta, han. Jobb? Äh, äldre. jobb har jag skrivit här. Äh. Det är mm. sint vi har pratat Laden stod i brand när polisen kom till platsen. Och eh, vi är med. Och nästan alla de avlidna hade redan dött så att säga när de kom till platsen. Och de kvarvarande dog så småningom av sina skador efter att poliserna det. De flesta av kropparna hade blivit väldigt eh, ja, illa åtgångna, sönderslitna och... Några hade blivit eh, skjutna istället, eller och skjutna. Eh, gjorde någon form av eh, medicinsk undersökning som nu då eh, rapporterar att eh, vilda djur var ansvariga för många av såren. Som eh, alltså, sår var mer överensstämmande med bitskador och eh, tuggande än eh, någonting som, något annat vapen. I rapporten fann också att eh, några av kropparna hittades i flagrant Det är Nakna. Och i kanske... Delar? Ja, eller i någon ställning. Så, som... <laughs> de dog mitt i så att säga. In medias res. In medias res. Eh, Och så har de identifierat med antal döda då. In medias res. Och, eh, de listade de döda. Mm. Uh, Ramon Echavaria, vars kropp identifierades av en av hans tjänare, uh, hushållspersonal. Richard Spend, som blev identifierad av Jolandas vänster. Eller man ska anteckna någon som identifierar. Jag hinner bara anteckna dem mm. identifierade. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Fyra kvinnor och sex män Av olika beskrivning yeah. äh, Ungefär Hälften av dem identifierade inte av intresse för dig just nu Okej Och de Help. återstående Help. kallas Bara för John och Jane Så det är egentligen Ramon och Richard Som jag har Ja det finns fler äh, Vincent Stack äh, De hittade dokument på honom Så identifierade honom Snart en eh, deckarlise. Det hette Pivot Deckarlise. Som gällde din miljö. Mm. Eh, Catherine Park Också. Har också papper på sig? Franklin Cormack-Cullman. Samma sak. Har du papper på sig? Nej, inte. Och så det du Frank. Franklin Cormac Culman. Franklin... Culman. Kullman. Culman. Så är det det Ja. Ja, det var dem. Och du... är din karaktär, jag vet inte, men... Flera av dem här är ju de föregående i bestiget. Alltså som har med... Tillsammans med Winston. Ja, Catherine Clark och Frank till Cormack Och Winston Stack var ju med. Uh, och Winston. Uh, Stacks kropp hittades fortfarande hålla det, se tar kropp hittades nära. Investigatorernas bil som var parkerad i ett i närheten. Eh, hans rullstol låg i bagagrymmet och han har uppenbarligen blivit släpad från bilen. Eh, Catherine Clarks jobb var eh, saknade huvud och huvudet alla återprånits. <tryck> så fanns det fotspår fotspår som ledde bort från scenen. Som indikerar att åtminstone en kanske flera individer lyckades fly från den här massaken. men ingen av dem har då hittats av polisen. Ehm. det Eh. en Eh ingen bort i utredningen att Edgar Jobb har ja, tagit på sig att han har knivhuggit någon i det här mm. sammanhanget. Det finns också en skriftlig rapport där en polis eh, avfärdar idén om att vilda djur kan gjort det här. Eh, för att, eh, han menar att det gick för kort tid mellan det som att, uh, hände och att de hittade kropparna. Att hur uh, det inte kunde kunna göra så mycket skada på så kort tid. Vad som hette? Bob. Bob. <laughs> och eh, sen finns det också en ganska långrandig korrespondens mellan eh, staden och eh, kommunen alltså mellan de olika byråkratiska organisationerna om eh, vem som egentligen ansvar för utdelningen och eh, ja Lengthy chain of correspondence between city and county officials trying to get the other whoop, party to take responsibility for the investigation. With the city eventually forced to take out the task. So they would have to roll it up between them. A whole potatis. No one would have to leave them. No, no. They to have this in den blir där, utboxad väldigt många ord. Mm. Mm. E, har du koptorbrott som jag har? Er, mm. Ja, tror jag. Ja, trevlar ja, jag tar det. Det räcker ja. om jag inte har det. Det räcker om jag har det. Trevligt, då har jag det. Du känner igen lite det här att när du läser mellan raderna att det, det även om det här var det ganska uppmärksammat och konstigt och märkligt händelse så var det Det av offren som var kanske tilltäckligt välkänt eller hade någon efterlevande som drev på tillräckligt mycket eh, som gjorde att eh, det var ingen som åkade driva förbesökningen längre än att ja, nöja sig med den här förklaringen som gavs som vilda djur och att det helt enkelt var eh, ja, en dekadent kult och att eh, det är sånt som dekadenta kult gör, eh, <gör> droga och ha sex och dela varandra Ja, men då är ju allting löst då. Och, och att det här ja. gänstavligt problematiken vad gäller vem som hade ansvaret också försvårade utredningen och gjorde att liksom... Ja. ja, den börjades på honom senare. Och den på den. Ja, och den blev liksom inte riktig någon som hade kändat att de ville ha den. Nej. Så kan du slå ett sense trouble? Det är ju uh! tärning någon. Kan du lägga till? Ja, Jag sense... Så... men åh ja. det står um, jag tror att du som liksom läste den? På plats. Ja. Jag, Nej, jag, tro, jag är inte jag tror jag är på att jag fick honom här den du det. Är en kopia? Så. Ja, okej. Okay. Så jag här, fått. Ja. Ja. fast jag satte mig nog där Eh, nu ser jag att det uh, är samma polis har gått förbi några gånger. Och backa. Titta lite på det så. Titta lite tillbaka? igen. Ja. <laughs> ja, nu bara ut sidigt. Titta ut bak. Stå lite bak emot mig. Han har försvann sen. Ja. Han blev blyg. Mm. Ja, jag borde ha presenterat mig kanske på en gång så jag vet vem jag har att göra med. Jag sitter, jag sitter kvar en liten stund till och läser bara för att liksom, se om han kommer tillbaka igen. Nej, det gör inte. gör inte. jag någon? Men jag skulle känna igen honom om jag såg om igen. Ja. Ja en jag stod härrva och, och, och Tatuering här. <görd teaser> det en Ett visande öga. fram. Mot, <gördosen> och, äh, <gördosen> Känns som att jag sätter sett den här killen <gördosen> Kastade bommer <gördosen> Jag <gördosen> lite här och där. <gördosen> Så du vet vad inte ja. Mm -hmm. tydligt, men det, det finns en adress till den här ladan också. <gördosen> ja. Wow, oh, let's go. är let's go. Mm. Nej, men jag, jag snackar lite till med kollegan och frågar om det är okej okay att jag tar med mig kopian eller om, om de tycker att det är bäst att den stannar. Ja, fast du kan ju vara lite försiktig med vem du... Ja, självfallet. Är du färdig med det få får gärna med tillbaka, du gärna mig tillbaka. Det bara vissa när du är Nej, inte lart Jag känner att jag bara blir lite hungrig så jag tänkte jag kunde... Uh. Ja. Och ta lite lusen, ta med det till mitt hotell Under restaurangen här bara. Tänk bara vi det för nästa gång. Och tack för tips. De mm, har inga munkar. <laughs> <hör> ja, nej men jag tackar så mycket för all hjälp och sådär så tar jag med mig. Okej. Ja Vi kommer. Så. Oh yes! Kan du dog inte den här gången heller. Jorde vi inte. Och då är det... Kan det? Ja, den kan vi. <laughs> <laughs> den slet <sig. laughs> Det kommer liksom bara Ja. det är så växlar jag representeras. Ja. Nej. det blir sex månader utåt. Vad äter istället? Vad? du mat? Finns du mat? Ja, det är klart, mat. Nej, det är precis sätt. second breakfast Det är second breakfast. snacks på vägen. I don't second. Men vi hör väl taxi som vanligt. Ja, taxi. Vad god Tack så. Vi har ingen bil. Nej. Vi har ingen bil. Kommer flyga? Ja. ja. Ska vi hyra en bil? Kan vi göra? Eller. du kan väl köra. Va? Ja, det ja, är Hjälpligt. Mr. Driver. Ja. ja, det går ju om ni vill. Jo, ja. men. Okej, då har vi kan en bil en och tar runt i Kan vi ta en rätt så stor, en sån 6 sex, sex-sits sex, sex, För det, det är de flesta, väl? Ja. det är flesta, väl? Ja, uppe. Sexig bil. En sexig bil. En ludlös det. En Ford-modell T Ford tror att det är nödvändigt. Vi har bil. det. Jag vet. Det tycker vara riktigt bra. Nej men vi hyr en bil då Det var alldeles utmärkt Fanatiskt Det är stor En vecka eller? En dag, två timmar En vecka kan vi nog göra den på tror jag Då behöver vi dem vara bråttom En vecka En vecka Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Vad såg En nyken pengar. Varsågod. Ja, tack. Ja. Säkring. skriv på det vi Ja, ja okej okay, då. <laughs> bullet holes fire. <laughs> um, vad ska jag ha den till så? <laughs> oh, ska vi köra lite på landet. Ja. Spel smugling. Lite så. Det är kanske en annan färg. Det vill tillbaka. Det är några feina vänner på kvällen också med säkerhet sen då. Ja. <skratt> okay. Vi kan få tillbaka en del Ni bor ju på hotell som <skratt> ligger i Downtown. Mm. <skratt> och Standard uh, federal Building ligger också i Downtown. <skratt> <skratt> Vad länge har typ. ja. <skratt> <skratt> <skratt> ja, det bilhandlarna inte nästan bra? Vi hugger väl en bil ändå? Ja, vi <skratt> så kan vi faktiskt ha den och åka runt med <skratt> ja. Jag tycker det är fantastiskt att vi behöver skjuta i Nej, hey. vi skjuter kan vi lika med vi Så din egen bil. Men du. <laughs> ja, men uh, vi tar oss i alla fall till uh, FDIC. The Los Angeles Federal Building! Ja! Yeah. Yeah. Yeah. Stor, fin art deco byggnad som uh, huserar en mängd olika uh, federala uh, uh, ja, departement och myndigheter. <laughs> men ni ser ju att... För ni går in antar jag... <laughs> <laughs> Nej, men det är inte. Vi <laughs> ramlar den med bilen! Nej, du går fest med jag går fest med dig. Jack, du går fest med ja. ja. <hanske> <laughs> <I'll> vi <have it. laughs> in! FDIC är listad i The Building Collection <här> oh, yeah, <of> Lobby! Så där kan vi lite. Ja, ja, ja, Jag kommer att på en <laughs> Någon typ receptionist där på den här på denna Ja God dag, ah, vi skulle vi vilja veta Vad heter den här banken vad <laughs> heter veta, ni är ni kultist jag Är ni kultist, i så fall måste jag dö det <laughs> eh. Då ska jag kyssa er Long Beach Bank heter den va mm. Bank of Long Beach Bank, bank, bank, bank, bank, bank. of Long Beach Ja, vi eh. ja, förklarar det att eh. Vi är ju intresserade Vi har ju ett gammalt bank Fuck naturligtvis, då men nyckel och allt. Vi skulle behöva ha ordning på vad det fanns i det. Vi skulle behöva tillgång till det helt enkelt om det finns kvar. Vilka blanketter fyller vi? Ja vi någon som har någon lämplig... Sitter en liten snåkig så. där så. vi varför kan jag spänna en credit rating bara på att... Ja, va? Inte riktigt... Jag kan skriva ner på mitt skrivbordskraten. Han sitter på tidningen och läser. Mm. mm. Flattery. Har du? Har jag Flattery? No. No. No. Fl ja, det är flattery. Flattery. Men har jag. Flattrö, flattrölämpar. Ja, jag har ju dom. Ja, ja, har Ja. Jag spände en mm. Jaha, en gammal så banker, ja. Men Då är det Mr. Burlington Tony ska prata med. Ja. Inte vi ska se om han. Mm. Du vad heter ni? Eh, Bobba. Bobba. <skratt> ja, jag, ska, jag ska vara säker på att jag eh, berättar för Samuel, vad heter han? <skratt> Bobbington eller något sånt. <skratt> Burlington <skratt> Och det är exellent utmärkta hjälpen eh, ni får här ute dig. Ja. Jo, om ni kollar, han är faktiskt tillgänglig direkt. Marv Burlington. Helt. Utmärkt! Så det är annan döm till det vänster här framförallt. Tack. Tackar! Tack. Jag har för övrigt följt ihop, bara Men jag gick in... Nu har jag bara en jättestor hatt jag överallt. Ja, men så Åh, så, oh, så var jag... Den, var den var jag så... Ja. Ja, ja, det är ett kontor. Burlington's kontor. Det, det är en liten grå man med middelåldern. Mm. Uh, som har en, Ser enormt mycket pärmar och papper överallt. Hela hans skrivbord är fullt av och uh, mm. ja, Han... Uh, No. <laughs> Han tittar upp för något dokument säger. Ja, Jag har. Ja, God dag god, man. Ja. god dag här, Mr Burlington eh, Det är så här ställt att vi Har faktiskt ett bankfack eh, På Bank of Long Beach Men vi upptäckte att den banken var ju minst stängd Och det hade ju Ja, ja Det hade ju inte hänt om det. innehållet i den bankfacken Ja, det var har ju lite så här, en, en, en ja, finanskris i mm. ja, ja, ja, ett antal år sedan, ja, och som ni ser så lever vi fortfarande med eh, efterverkningarna där och många ja. tillhörigheter som har hamnat här och där och folk som frågar efter sina tillhörigheter. och ja väldigt mycket att göra så ja, det, jag vet inte riktigt hur jag skulle kunna... Eh, jag sa Long Beach. Long Beach, ja. Och sen var det, ja jag har väldigt mycket på, på, på min... Ja, Jenny, jag förstår väl det. Naturligtvis, om det inte hade varit alltså, ett väldigt viktigt ärende hade vi ju absolut inte kommit in och stöttat dig så här i mitt i ditt arbete. Jag förstår det. det är väldigt många människor som är beroende av ditt arbete och vad du gör. Jag är om att du gör ett Fantastiskt bra jobb. Men skulle du möjligtvis kunna sticka emellan lite med det här? Det skulle vara väldigt tacksamma. Jag smy smyger runt så här och sen så när jag går förbi så gör jag så här. Ja, naturligtvis så ju. <skrattor> ja, då flätter Och du som är en sån så är det säkert fantastiskt människa. Du är duktig på ditt arbete. Måste du måste ju kunna växa det här på en kväll. Det, det, det är ju inte bara liksom att komma in kommer in här och hävdat att man ska ha tillgång till något bank faktiskt. Nej men har har ni, har ni, har ni, har ni, vi har ju inte vi har ju inte vi har ju inte en Ja men jag men ja, har ja han ja, ja men då kan man saken inte helt annat läge. Vi <laughs> <här> verkar ju trivliga oss ja. ja, att, ja. ja. <här> jo jag ska nog kunna vet inte hur komplicerat. Kan bara rota bara sina fatter. 6 timmar senare, Det går ganska raskt då Så kommer man med lite pappersbit med en adress på. Äh, no. det, äh, oh. Bank of Long Beach har. Då, saken därifrån förvaras. I ett warehouse. Ute på Long Beach. Fuck you! <laughs> Och. Äh, så nu är ni man vecka. Han säger, ja, jag skulle kunna i, uh, i, ringa och förvarna. Uh, och så säger jag, ge mitt godkännande. Uh, att vi får uh, alltså, snabba upp processen lite. Ja, det tycker mm. jag verkligen vi ska göra. Så är beredda på att ni kommer och vill ha tillgång till den här boxen. Verkar se ut. Det som det är Ja, det <skratt> <skratt> Hej, boksumen. Fy fy fy. Det är boksumen på <här> skåpbotten. <här> Åh. Jaha. Jag vill tacka ju så hemskt mycket för att du troget svarade. Så hoppas verkligen att vi det förstås så mycket ut det arbete. arbetet och hela det här. Jag hade, Jag hade att att kunna hjälpa här trevliga unga damm. Det är kul. Den trevliga damen och hennes vänner. Jag ville flattra ifrån det skulle ju vara mer än... Intimidation. Ja, så illa det såg hon ens ut. kan nog vara... trevlig. Några kan vara lagom instressamon i Jag. gammal skakla. Eller jag menar... Hon blir ju bara 36. Det är ingenting. Nej, det tycker jag absolut ingenting. Det är ingen ålder för en häst. Well, I guess we're driving back to Long Beach then. Yay! Yay. <laughs> ja, det är som ni kommer hugga till dogs <laughs> nästan. Ja, frukt. Ja, jag har två kommande. Ja, tillbaka, men, ja. <laughs> nästan. Ja, men det var det var väl på förra Så vi är nästan på måndag. Det är, det är det, typ så det är lunch nu typ. Ja, vi får helt enkelt vi tar ihop i morgon eller? Ja. Men toven. To, först i eftermiddag. Hej. Nej. <laughs> <laughs> det för att göra för vad jag har kommit fram till ja. i bilen då. Ja. Men först har vi ju service och black. Ja, Lenning. Har fått uppmaning att uh, sluta rota biblioteket. Men mm. jag har rotat färdigt här. <laughs> ja, det. Sim. Oh, oh, oh. Hey. Um. Och ja. De kom ut en väldigt arg. vi och skjuter på honom. Hon är hon från helvete. har inte tillräckligt Jag är helt större. Vi filmade i Times så har vi fått tips om mm. att vi kunde hitta mer information, mm. så vi började helt enkelt. En mm. <hör> ja, Det är <hör> samma <Snyggt. hör> cookies. Ja, det är någonting helt annat än Sound of Mm. Det är lite farligt att ställa dem. så. hills are alive with a sound ja. Yeah. <laughs> Bring I will... <laughs> <laughs> Jag kan se en ny musikal därför. Ja. Blått, paratis. Mm. Ja. Finns det finns ju en musikal som heter... Rånigtilf. The... Yeah, ah. vet... Ska vi ska upp ja. en attack? Mm. Vi ska på, på med Mattias. <laughs> <laughs> Vi kanske ska värma upp lite med, med milke och först. Se du klart? Ja. Du kan hjälpa jön. Se klart, vi ska under i den. vi skulle gärna vilja återta lite i gör skit. Det Vi är solida kaffe nu. Oj så. <jord. här> har inte bibliotekarie bobbinar int. <skratt> <skratt> Nej. <Bobby. skratt> här är vi bara att hon skulle ringa redan under igår eftermiddag och förbereda vår ankomst att det är färdigt Jaha, vi söker eh, ja. tidningarna på årgång mellan eh, Gäda Gäda och Gäda Gäda. Jaha, 1924 i augusti. Ja, just det. Ja. Just det. <laughs> <laughs> det är mycket dockligt göra jobb. Jag har varit i sån länge. Det är de andra intresserade av det. Så eh, om du kan visa oss var vi ska gå så går det väldigt kristigt. Eh, Ja, ni kan gå ner i arkivet då Och leta själva Ja, det gör vi ja, det gör Jag fick vi. med en assistent så. Ja, det är bra ja, Ni på några dumheter Nej, nej Jag lämnar <skratt> en Ser vi ju inte på att vara sådana Bob är Bob, Bob det anstår Assistenten Bob kommer att följa med ja. er I arkivet Trevligt, trevligt Sätt tillbaka kartet när ni Ja. Ja. ja, det är den här var <skratt> <skratt> Tack. Min goda folk. För... Tack så mycket. Bobby får ju 40. <skratt> <skratt> han blev gillar när han var 12. <skratt> <skratt> Vi kom ner i ett stort, stort arkiv med massa. Tack, det kan stå. Hur långt framåt? Så där. Det var ju scope så. Ja. Han var på Ola fast han var 24 vet. och började liksom oh, så. Ja, God, God, jag I <skratt> Tack. Tack. <skratt> ja, ja. det var väldigt gott med eh kopp kaffe. Nej, jag skulle kunna ha. Jag dricker inte kaffe? Nej, men jag gör. Jag går, <skratt> går till mina... det inte Kan du ta lite mer En assistent Är inte till kaffe? Ta <skratt> <skratt> på Jag hota Nej, men kunjer inte. <skratt> Och ska du kika upp igen? Det hade blir ont. <laughs> jag vet. Till med ditt. Nu måste du säkerställa att du inte... Åker på mig en... Något klipp eller... Nya oväkan på... Times egendom. Nej. Okej. Okay. Du däller att jag ska sitta naken här och titta i tidningarna, eller vadå? Nej. Vad har jag inte påstått? Jag kan inte göra något. Nej. Nej, jag lämnar honom och börjar liksom leta Han ja. har mått hållit sig lite i bakgrunden och kikar lite Ja, du rotar lite ja, Spännande Jag går bort till biologi och, och tittar i mm. böcker mm. Mm. Mm. E, Leta mm. samtidigt också efter mer information om liksom han med det jobb mm. vad det egentligen står i tidningarna och... Det borde väl finnas liksom i mm. samma... Du eh, hittar... Eh, mm. Dödsannolz. Richard Spend. Visst. Yes. Som stämmer väl överens med händelsen 24. Mm. Är det någon ny information? Eh, för dig, inte för gruppen, men för dig just nu är eh, det att han, eh, hans eh, syster, Jolanda pensel eh, var hans eh, närmaste överlevande släkting. Ja. Mm. Ja. Mm. ja 13 augusti 1924 kan man säga. De naturliga orsaker står det i bussen också Ja. Du noterar också när du ändå rotar av tidningen att det är ett namn du känner igen. En Echevarja. Mm. Ramon Echevarja. Dödsannons för honom dagen innan. Okej. Den införde dagen innan. Men när du står, och liksom inte dog den 60-fötter. Nej, den är bara Då i väsen. Jag har sköts av kökorådet. Klicka mm. ja, på det. Alltså är, är det. Vem är det som har ansvar för insättning? Ja, det är familjen helt enkelt, eller? Ja, egen. Men vad är det liksom, någon mer information om Machuara? Alltså, vem är det som har satt in den och... Det har Hans... faktiskt inga lyster där. Ingen lyster där. Nej. Det är bara en sån liten han vad blivit. han heter nu då? Vem var Den andra som... Richard Spence, Ed's at Job, Ramon, Tjivarie. Ja, det är ju det. Alltså om man tittar över dagen är det ingen ny information utan det är ungefär samma tidningsartiklar som du redan har hittat. Ja. Men mm. om, man, om man liksom gör en bredare sökning och vi lägger resten av gång bara tittar vad kan vi hitta åren innan om eh, Spend och Echivaria, helt enkelt? Mm. Spendadam. Mm. Ja. Spendadam. Mm. Spendadam. Nu har vi ju ja. filmen Expressen och går till också, men det känns som en uh, sensationsbasket. Mm. Mm. Eh, det är en det inte redan visste. Det är allmänt känt. Eftersom spend var en B-skådis. Eh, han omnämns lite på de här kultursidoraktiga i ibland. Ni hittar ingenting om etka jobb. Ni hittar mm. ingenting om äktenskap. Ingenting om Är Eller någon annan liksom som ska Någon som nämns ofta i samband med spen? Han det någon som är kvinna kvar, va? det är inte någonting som times kanske skriver. Om hur mycket äh, jag tänkte på kultur kring vad äh. ah. ja vi mm. kanske lever behöver till filma en express för mm. tänker mm. spela kvällen den Det funkar. Sleep. Det finns faktiskt en informationsbit till hos Times. Uh, oh, oh, oh, oh. Han omnämns i you något know, tillfälle som en reclusiv <laughs> eccentric <laughs> enthusiast of the occult. Lite, mm. Ja, mm. No, det var spännande. det var ett så. Så, så varje. Dag, så jag vet inte om det var att jag var så väck i <laughs> Och inte fanns i märket. Det var folk som mm. är mm. That's what you find. Vi mm -hmm. mm. tar nästa dag till och kallar den andra. Ja, no. mm. det är väl efter lunch, det är väl ni fyra färdiga, så är jag nej. Bara innan, liksom innan vi avrundar för är light time, så jag har med mig anteckning. När han som inte tittar så börjar jag riva papper så att det är ljudligt så det låter. Så, så stoppar jag i mamma ficka hans och så Vad gör du? Nej. Jo, det låter nog åverka. Jag hörde nog rev ut någonting. Nej, <laughs> är du får gärna undersöka. Ja, då får jag mm. dina apteckningar och tömfickorna. Har du en annan saka? Polisna Nej, men jag kan ju göra anmäla så det kanske det blir en saka. Vi ser mycket Jag behöver pengar så jag kommer stämma <skratt> Det är inte mitt problem. Jag får inte ens betalt eller på så här. säga. Det det? Jag ska rapportera dig till Bob. Bob, det Bob. Powerball. Jibelbob. Jag börjar tyska med det här. Ja, Han stampar väldigt ilsket. Lugn, lugn. Lugn, lugn. Det var väl färdigt. Sliker ut bakvägen. Nej, <laughs> jag fortsätter tillbaka. Titta på dig. Ja. Jag ser, är också, hon är så jag ser att du stoppar något i munnen. Vill Du <laughs> ha hjälp. Vad <laughs> ja, <laughs> ja, nice gjorde du då på datorn? Vad du har gjort, eller hur? Mm. Är du god, eller ja. hur? <laughs> det ser ut som att du trycker på en knapp. Ska jag berätta vilka som är på det? Ska jag också trycka Varning, på det? Ja, klockan är upp. <laughs> Det skulle du varit tänkt starta i en bil. Vill du ha hjälp? precis. Det är ingen det. jag försöka skära den här bilen. Vill du ha hjälp? Det är speciala. <laughs> det är fett för du. det för hur man blir. Kom ner, ja, precis. <laughs> precis. Vi har en wizard. Jag <laughs> Det var väldigt var långa armar du fick. Jag har inte hoppning om man ska ta bil att i Game of Thrones-spelet när man har sagt mat i den. Är det Telltale Games. This character will remember this. Yep. Obviously. Ja. Är det bra? Ja, det blir man aldrig. Han är inte tyst. Vad är det för har kallde skinter. Får jag också måste det vi två dolda. Smulorande. No no. Så. Yes. Vi är nästa. Oh. Det kommer så vi får äta middag eller lunch på på lejden. Ja. Vad Mm. Jag är ju en speciell stambisar nu. på den här dagen <laughs> ja. Är den så bra? Ja, den nog bra mat Fast. Ja, men det finns väl andra <laughs> ja. ja. Ska vi inte förnya är inte Har här det här mycket gott om? Nej, Aha. men den blir jag vanad för <laughs> <laughs> Eftersom jag vill äta med den ledig Så tillbringar jag med jag göra lite Recondition omkring hotellet Och området För att se om knipparna har lyckats Om det är de som liksom har övnen på oss vi gör det fast vi letar efter restaurang. Okej! Precis. Jag följer faktiskt med er för jag måste få grepp om när liksom... Jag har på mig någon för det. Jag kan gå runt och leta efter dig. Jag har en av mig av vad det är, för när jag kusar... Någon som spanar Ja, Jag måste veta vad jag ska leta efter. Det är Heter det? Jag hittar det! Det är ju bara en bakomfotent! Kuskert det kan du göra. Rättsskottig. Åh, du det? Den leveranskilden har stått ut i timmar mm. mm. mm. mm. <laughs> Ja. Yes. A quest for the diner. quest for the holy diner. Holy Dinah! <skratt> <skratt> sen travel då? Det eh, alla som... Ja. På, på Nej, jag. Eh, Spänn mm. ja, du. Går spender, ja. um, jag spände en. Och var ligger sen travel? Den slår också, Men Nej, jag är inte. Det oj, jag hade mycket. Jag var faktiskt tolv. Jag har åtta. Ja, jag har tio Jag har tio. Nu hade inte så mycket då? Nej, Min är åtta också. Är du och jag jo. inte fattar någonting? Nej, vi då. Jag ska äta äh, polisen så tror att det är helt dumt. Betal explosives. Ja. ja, mer än Hanken här i alla fall. Han <laughs> ja. Let's mm. Det var först ex-question. Nu finns Hanken, ja. Hanken? Mm. Mr. Beck? Han ja, skickar vi fram till alla de här söta damerna som vi vill ta med. Jag har så försökt snacka om min där sex så. Det är bara jag som lägger bröd och Ja, den stod ju väldigt Nej, du syns. Det är mina två. Bättre den ligger. Så att det varit att bra lite bröd Ja. har med lite hund. Yes, Miami skulle käka. Ja, vi ska protanisera restaurang Ja, ja, ja. Downtown LA, det finns mycket som helst Ska vi slå för hur bra mat är? Hot dog café. Dan struggle. <gör> det spelar någon som slår jag. Okej. Okay. Vilken äh, gåsen heter Golden Goose. Ser väldigt flott ut. Ja, det så låter det. Ser flott ut. ut. Mm. Ja, ska vi prova? Mm. Det café som det heter på köpet. Det är åtset i alla fall Golden Goose någonstans. När du har slått så vill vi veta att vi behöver en sensprabba. Vi går in och det är en hovväst där mina är ja är. Jag, tack. ja Jag ett bord? Mm. Oh. det är fint du mm. Ni du får meny när får får meny nu ser vi ut det är mycket dyrare det här musslor skövinto kaviar vad mm. är det ska i matfiften för då? Kilimignon. Det är gott? Ja men det är väl mm. mm. Det är gira Om Victor Larche är någonting som heter blom så är det ju ganska så rustik mat och sådär han ska ha så att det är det är biff. Potatis. Potatis och biff. Eh mm. mm. Ja. Nej. En så tattare. Nej tack. Får jag lahmen där? Fortiet när du trillar Ja, men någon fin köttbit ja. Ja, Det är äh, beställer och det kom in äh, mm. På fina fart Mycket mm. gott Inte världsklass Nej, det är mycket gott Är ni inte glad att vi till något annat ställe idag? Jo, faktiskt Du är väl särskilt glad Eftersom du vill ju Ja, mycket händer <laughs> på det Ja, ni har ju ja, är till... och käkar. Ja. Mm. Vi mår fortfarande bra. Alla lever. Jack och att ringa hem och ni är fortfarande i arkivet. Jack och Loffe och Och nu har det börjat dra sig mot eftermiddag i den här långlunchen. Jaha. Mm. Så fick jag i alla fall något tre. Så. Ja, men det blir ju perfekt. Ja. Mm. Lite kaffe på maten. Här ja, kaffe. ja, det tycker jag. det? Ja. Oh. Och, och då börjar då så börjar det dra sig mot stängslag. Så är det väl då du, du gör det här nu. Elak har sprattet. <laughs> ja. Men säger det nu stänger vi om fem minuter. <laughs> ja, men ja, vi får gå tillbaka till hotell efter Ja, så, så får vi ringa hem lite. Sen trouble. Vill vi gå hem? Ja, alla ni som går hem. Ja, fira, Eller, nej. Fyra. Fyra. 5 Fyra, fem, sex mm. Nej. Vad Nej. ska det bara åtta 8 på så, ja. mm. <laughs> så spännande. Goda. Ja. Sås plus eller vad säger Ja, hall. God till den. Mm. Alla långa, det Ja, Jag ringer och donar in, ja. in med kontakten. Mm. Nej, men jag kollar upp att det funkar bra med hotellet eller hotell, så jag restaurangen där. Ringer Ernst och... Nej, jag ringer ja. väl familjen lite grann? Mm. Skriver brev till min syster. Och så vidare. <laughs> Skriver brev... Det går väldigt bra här och... Som du säger Ernst. Mm. Ernst, det går väldigt bra här. Det går väl bra här, ja. Mm. Ja, så du har väl på dig skor mm, ja. Mm. ja Tofflor Tofflor <skratt> fin, Fina tofflor Inga, inga tofflor. deklarationer med kvistar och kottar nu mm, Ja <skratt> <skratt> Nej, någon annan sten. <skratt> sten? En sten En pinne eller två har aldrig skadat någon men Det blir karatepinnar Det är inte här nej. Mm. Ja, nej Ja, men det låter ju bra nu så skriver jag till Bernadette också. Ja. Du har ett helt antor Nej, men det är min syster. Ja, det är din syster, ja. Håll en up-to-date om mina förhavanden. Ja, be henne att kolla till att... Far Wolle ringer till Weimarrepubliken. Det Weimar-republiken är ju för sent. Det är jättestys. Du ringer till Tvillriket. Han har en lilla med mustaschen. Han tog ut på liten ut. Och då kommer han med mustaschen. Du, du, Nej, men en är det ute och sen naturligtvis till, till Olga. Oh, oh, är oh, Olga ja, det är det för keppla som säger det? Ja, hon Olga. Oh. Olga Petrova. Petrova. Oj, då. Ja. Oj. Är sant. Ja, hon kanske känner Slav av Ja det Jag är en pol polsk ung herre som jag stödjer i hans studie. Ah. Ja, alla ryssar känner det. Ja tror inte Allt som allt. Vi pratar mycket om Stalin och Hitler. Ja, det är mycket sånt just nu. Bästa fordonen. Ja. Det känns konstigt alltid. Vi är med startbordet i Europa egentligen. Väldigt, väldigt konstigt alltid. Har <går> de tripp på ni kommer tillbaka <går> från LA <ä, NBA> Times? <går> ja. Och ni är rätt hungrar nu tror jag. för Ni har ju suttit till oss till Ja. Men vi kan rekommendera en restaurang. Jag vill gå <How we går> till Dino och höra något bra. Hooters. Hooters! <går> Nu sa du dig Nu du nog det. bara, nej, ta en öppen. I, I <laughs> Hurs. Hurs. Du börjar prata om serveringen, liksom. Yeah, du börjar smila och Du Ja, vi ja, delar med er av informationen. Ja, ja, ja. Vi har en bilresa till Long Beach framför oss som alla vill följa med. Oh my god! Boneshit! Boneshit! bil, hur länge som helst. Esto, yeah. Det är fanme snart. Det är fanme snart. Har du lagt kissat nu Det är Victor Larch. Jag är inte Jag är hungrig. Det ser ut som en bra diner där. Åh, Fyra diner så Måste vi stanna vid nästa. Åh, stram då. Beef. Beef. Biff, Biffa, biff Chicken wings? Ja, är det är kul? ja nej, det vi ja. ja, är... ja. går väl vi sitter väl kanske i finns det någon typ nåt allrum eller något där ja, vi kan äta lite i och, no. och Ja. vi kan leva. Nej, vi inte leva. Så ja, så nu läger oss. Sen trouble förresten. Hallå. Alla? Nej, nej. nej um, hon, eller han jäker på inte med då. Inte jag heller. Nej, du har... Vet du, du kan stå i. Också, ja. När du ja, När ni kommer tillbaka, när ni går hem. Mm. Sex. Lägg in poäng. Fem. Nej. Ska man slå högt eller låt? Högt, högt och bra. Ja, men jag slår sex. Ja, precis. Men, ja. men, men det gjorde säkert han också. Ja. Ja, eller så har ja, ja, han varit på Han har handlat någonting. Hans skurkar lade 12 poäng på något så. Ja, precis. Nej, för de har 180 och 12. Och det är kväll. Ja. De ja. sitter och pratar i allrummet. Ja. ja. Vad gör ni? Mm. Vi har ju den där dessen också till ladan. Ja, precis. Ja. Men det får vi ta efter vi har det, kollat vad som finns. I... Kan vi ta, men du känner oss riktigt själv. Ja. Ja. Ja. ja, det borde inte vara någonting där nu. Men hennes... Vems, vems syster var det du, du såg du hade hittat? Jolanta. Jolanta var det, ja. Jolanta. Men så var det någon som jag inte hade skrivit upp som hade identifierat... Spen... Ja, det var Jolanda spetsel. Ja, men vem var Spetzel. den andra då? Spetzel. Spetzel. Spenzerna? Nej, Spensel. Spen Spensel. Me men hade med hon ner. identifierat på... För de två... De två första hade någon som hade identifierat dem Spend mm. och Ramon Ramon Echeverria hade blivit identifierad av en av hans household servants och Richard mm. Spend var identifierad av Jolanda Spentzel Och det var systern Ja det framgår ju inte där men det framgår men det av Jennifer Du hade hittat ja, att det var ja. hans syster Richard Spend var förmodligen ett taget den mm. ja, som den skådis han var Ja, yeah. det är så det hänger ihop. Då skulle vi alltså leta efter Richard Spencer? Mm. Ja, det hade kunnat vara intressant. Fast ni fick en sin där på. Mm. Ja, men vidare. Så mm. vet vi om det. Vi kan mm. Det kan vara bra att leta efter den med. Mm. Tensionen. Tensionen, ja. Snickericken. Så det ni har, det är en, en bil- en Long uh, Beach-adress till varuhuset. Ja. Vi har en adress till uh, Lada, mm. eller Farmen. Yes. Okay. Och ni har namnet Jolanda Spensel. Det är lite att kolla upp. Ja. Men eh, vi börjar väl med... Roadtrip! Roadtrip! Roadtrip. Warehouse. Mm. Då Men finns det inget när nere i Long Beach? Warehouse Auction. Ja, fast ni är i downtown så får ni köra ut ett flykvält först och sen flydde Det är inte så mycket det finns inte flygplan där eller inne i pinna noteringar. Mm. Fråga förlåt om man kan landa på strangen. Landa på en gång kan <laughs> ni göra <det> <laughs> Nej. Landa och överleva en annan sak. Ja. Hon är fick tecken. Ja, hon mm. är Nej, nu tänker jag hon ha lite... Oh deck and send it one. Oh, that it. a good one. You wake up alive. Mm. Yeah. That's the best way to wake up. Mm. This is the only way I know how to. Yes, still up. You wake up dead. Neat on Oh, Alex. Och alla ska till Long Beach. Mm, for some reason. <laughs> ja, vi behöver bonda lite i gruppen. Så vi behöver en lång bilfärd <laughs> <What's that>? tillsammans. Har <laughs> <laughs> vi plats i en bil? Eller måste vi ha Vi får plats i en bil som <laughs> får veta så <laughs> ja, ja, Vi köper den där och Vi har gå på paddle. Ja. <laughs> Nej, du... ja, jag har, har... har inte li li lika stor hatt på mig Jag tyckte du att Nej, vi ska åka du skulle gilla ihop. Jag att du ska anfalla <laughs> baren igen. Jag, bara, jag var lite ja. orolig att ingenting eh, hade gått vilse i din bad Jag har lite röster från den där roboten. Finns ja. <laughs> <laughs> det några leker här, här, här? Ja, jag det går. Jag har på några flaskor i läskan för med. For a, <laughs> ja, for a trip. Ja, för a trip. det Inga problem. Får betala det själv. Ja, sätt upp en mitt kont. Äter <laughs> frukost ut på av eh, enbart eh, viteböde? Ja. För, för, för, för. <laughs> yeah, yeah, yeah. Fransk frukost, cigaretter och glas vedi. <laughs> Kanske croissant. <laughs> no, kan Jag tänkte säga det, är ingen croissant. Ingen ja, nej, jag Ja, ni har en hård dag framför jag här så det är bäst, det bäst alltså. att jättefokusera på att sfila den jag vi. Så kör ni in i portadress. Jakob kör. Ja, får jag. <snittet> antar jag. klar. <gå? gå> <gå> <gå> <gå> <gå> <gå> <gå> Eller ja. Black kan också köra. Då backa backa. Det är som är bäst köra. Då är bäst att köra då. kör backs så kolla du sen. Ja, <gå> <gå> <gå> jag vi är vart det för så vi var vägen så. <gå> Vi sitter längst bak tar jag efter <laughs> då. Ja ja. Tuttis. Vi sitter spåkiga. Vem ska vi ha emellan oss så vi kan prata riktigt ordentligt? <laughs> Tack. <laughs> ja, jag sitter visst emellan er. Ja. Han bangade ja, ut. Med ja, ja, jag pr pr pratade med Ernst igår. Ja, jag pratade med När Nu var lite tvicksamt om man verkligen hade sko på sig. Ja. Man kan ju hoppas åtminstone att han har på sig dem in i lokalen. Du <laughs> Jo, <From> yeah. mm. <laughs> <Well>, Olga var problemet. Hon hade marscherat upp en kulle och lyssnisch. Det var lite för you Polisen här. Solvang. Eh, en flaska sprick, naturligtvis. I spåren. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> nej, inte just nu. Det verkar här inte som sen. Mr. Black är så störd av eh, <skratt> vinden som blåser från <skratt> <skratt> Ja, Nej, så, så har vi väl utnyttjat tiden till att sova lite. till. Lite nånt. <skratt> Well mm. ja, men, jag jag pratar mm. mest. Mm. <laughs> ja, jag är lite med lite något för att få loss Jag har hur så här fina plysch och ballongstrumpor. Försöker du inte regla för mycket. Ni ballongstrumpor. <laughs> ja, för det kan inte naturligtvis inte få i på honom <hör> Nej. <hör> Aj. Det inte kan strappa krypta. Nej nej, jag är en gift kvinna. Ja. ja. Har jag håller mig ju chick efterföljelse någon. För jag håller <hör> mig till läskiska färger. Nej. Ja. Mm, nej, ja. vem lite, sa det? Äh, jag ska då. <laughs> jag har slag, inte slagit för dig. Ska vi göra det tycker du? Ska slå för dig? Det? det blir Ja, se. Mm. Ja. Jag kommer att få slå Jaha. shadowing. Okej. Okay. I... Tantadam. Det här var... Oh! Två! Um, hmm. Men jag får spänna det i efterskott. Uh, nej. inte. Det är lite längre ner Nästan längst nu. Du kippar en lite. Jag tyckte hur röklig man förstår. Du går till du titta där se Kanske inte. värt. Nej, jag tror inte det. Du måste två. Nej, det måste vara två, nej. Free tip from the game. Ja, <laughs> alltså, jag spenderar är... allt för högre tips. Tips. Ja, då är vi helt ovetande. Yeah. Och ja. Av någon anledning är av äh, någon anledning från min spaning. Folk kan och pratar prata skit. Blablabla, <hör> <så>. Ja. Bla bla Det Bla bla bla. Ja det har vi nog med oss med. Ja, Det är inte lätt ja, det ser att Det vi bara för flyga förbi en korv då då. Ja Nej, men vi har med oss lite Några termos som är kaffe och så, så vi stannar, och stannar Ja är ja. oh, ett, ett litet bord som ni fäller ut så. Jag är <laughs> Campingbord Jag har ju på taket ja. Och små, små sådana här fällstolar Ja ja ja, alla, ja. Camping ja. Vi kommer så småningom fram till den här adressen Det tar ju mm. ett par timmar Ja det är ett, ett, ett hus. Lågt. Det är omgivet av stängsel. Det verkar vara flera olika importfirmor som har byggt det här nätet också. Det ligger nära hamnen. Det är, är handfogar i ena änden. Nu är du. Kans. Roughly 200 feet long and 100 feet wide. Trennord. Mm. 30 och 16. Ja. Mm. Mm. måste finnas någon att prata mm. med. Någonstans. Mm. Finns det något Insek, någon ingång? Ja. Hade inte sån ni ordnat kontors? med det här så det bara skulle gå liksom? Jo, jo, men vi måste ju <laughs> prata med någon så. Ja. Det är öppet och det finns garv man kan köra in. Det kör ju på ett, uh, som kan hämta lämna. Ja, Kör in där, Black. Ska jag bli? <laughs> det som är lite intressant, tänk ifall det så mycket så uh -huh. vi inte får följa med allihopa hemma. <laughs> <laughs> Vem ska stanna? <laughs> ska stanna? <ja. laughs> De kan säkert prata och säg tillbaka. <laughs> <Vem gör. laughs> jag får inte en nästa vecka. Ja, det står en man där som ser ut och vara någon form av ledarfunktion. Ja, då pratar vi med honom Jaha, mm. mm. mm. ja, ja, ja. Vi man, eh, jag, jag ger nyckeln till till Brack och stannar med bilen så. Ja mm. Eller nej, i närheten av bilen mm. Men ni kör i bilen i själva Argeren, något. något. Mm. Ja, det finns ju <här> någonstans ställe. Inte... Ja, det finns inne i själva Ja, men då äh, står det i närheten av bilen så inte har fått en symbol Mm, mm. Ja. Får man det då? Mm. Ja. ja. Vi Vill... kan ju hjälpa. Tyvärr. <laughs> vi skulle då ha för... Ja, men. Vad ni gör har vi hört ifrån Burlington. LA. Vi skulle få tillgång till ett. Ja, tidigare vann. Fritz. Fritz nummer D och D. Ja, just det. Det är vi samtal Nej Jag har letat fram mig det. Oh, tack. Vad bra. Jag har nyckeln med. Har du någonstans där vi kan titta på något eller. Ja, alltså jag sett så är det här väl er, eller? Ja. så vi kan ta den med oss? Ja, det det. Men har du någonstans här innan vi kan gå in i ett rum och titta i Ja, vi har ju mitt kontor. Skulle vi kunna förordna det? Ja visst, det är ju här mot att vi är precis en gång. Det är fem gånger tio i mitt Det finns till och med kartan över här, men det är ju rätt eleverant. Mm. <laughs> så det är Har så onödigt för att Ifall man skulle känna för att kasta in en counter här. Mm, eller att stats, ner ställningsstats, musikurgas och allting, men vi har ju varit duktiga. Vi behöver inte råna stället. Oh no! <laughs> Talent, oh no. Och det är en god ting. No shit. Where det we go wrong? med. Vi kan även la nånting. Aj aj It Så skas man klätt på. Kan inte vara bra. Jag dagen yng. Ja. Men jag kunde röka va. Jag har sprängt. Ja, då kan du måste. Ups. Ska höll du kunna spränga nåt helst. Ja. Aj aj aj aj aj. Ja. Ja. Och han då går med på att tro behöver en key för att det är Cip inte så mm. Mm. No, nu, Men jag mig Då ska vi se. Vi öppnar den här boxen. Jo! Här är boxen. Kvarfölj Oj! Boxen innehåller A, ett kuvert. Ett kuvert. Och <whilst amidst> B, <sh objects> book <emboss> <telescope> of accounts. Tickbok av kulturvård. I kuvert är det foto. Fading photographs. Oh. På. Ja, Foton då. Jag läser på engelska så att säga. Alla kolla. No. Yeah. The photos yeah. are perverse and disturbing pictures, clearly taken from concealment which each capture between three and a dozen people engaged in depraved sex acts in of interior and exterior locations. Jag menar, ni måste konfiskera dessa fotos för science. <laughs> uh, even hård och kimchi-investigators misskakade <laughs> det här. Det är som liksom en form av hård pornografi som inte är tillbaka. komma Vad gör <laughs> de? Förstår <Sandability. laughs> du <laughs> okay. Du sex bilder för alla som vill undersöka den här. Ja, det här är riktigt roliga grejer. Ja, och... Jag är ju tyska. Det står så här, inte någonting om tyska. <laughs> tyska. tyska. <laughs> men even hardens or kinky investigators. Ja, I'm friends with Olga Peterova, nu. You know. <laughs> <laughs> ska man lämna <laughs> så som vi studerar den här detalj? Vi kommer få göra Ja. Hur gör man stabilitet? Då? Vad behöver vi komma upp till? Ni behöver ju slå... Det är över fyra i regel, eh, ja. annars klorar ni en. Den fick hon va? Ja, vi får spända på en också nu ni vill. Ja mm. ah. så? Alltså, jag spända, två, tre, haha! <här> <här> alltså, det att ni, där Ska man alltid misslyckas på så är det. Ja. Du, du tappar inte stability. Fyra så jag. Du, eller? Ska ah, cool. vi en ja. ja, det är inga problem. Nej, det är så väl det, vi ska ju göra. Vad är va, va, var man ska slå? Fyra? Fyra eller höger? Du får spända, men i det här fallet så är vi en. igen. Om du misslyckas så spänder du igen. Vi skickar dem spända vi... De får spända förlorade. Har du inte kunnat spända Ett! Du har ju stability. Vad har du för fel? Det här var vi, det här är väldigt svårt. Oh, säger du? Jo, det Ja, jag tittar bara <lär> oh! <lär> <lär> <lär> <lär> på. <lär> <Jop>. <lär> Ehh, <lär> alltså, jag tittar länge. Varför jag frågar hon har inte fått. Jag har inte provat. Det vad jag spelar heller för att checka. one you. Eh, som får då med noga på det här kanske var Jo. ja. Alltså, ja, jag det trots att jag förlorar. Ja, det gör. Det, ja, det. Jag? Oh! Should we so, have something for you? I'll look a little between the Slightly more than half of the photos were taken indoors in one or more residences of opulent yet tasteful decoration and costly furnishings. A few of the photos were taken outside in private gardens. Two photos were taken in the same non-opulent working class apartment or servant's room. So these are two pictures that I took a little more. De flesta är, De flesta i, är i en fin omgivning inomhus eller i någon fin trädgård. Mm. Mm. Skulle man kunna identifiera omgivningarna. Mm. Mm. One man. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Another man. <laughs> one man. One man one is standing man. behind oh, those, those. in the photos are well coiffed. So, um, mm -hmm. clothes. Mm -hmm. No And some wear elaborate jewelry. Although there is no clothing in evidence to give clues as to the social status of the individual. individuals shown. if you can hear one man apparently of Latin American descent recurs in all of the photos mm. he participates with obvious gusto <laughs> in all of the, the various activities on display although he is the only individual who appears in all the photos there is no reason And a job appears in two out of the main set of interior photos participating with enthusiasm Hansy mig yngre ut. these här bilderna när ni träffar honom i Solana men inte på fint så att övernaturligt yngre på sticken. Ja så yngre nu har jag. No. Han har ett ovanligt intryck att gå till att. Sweetwise, antar man har mm, en. Ja, jag har det. Det är den som jag har men jag är inte det. Jag har inte. Vad det? Du känner. Sweetwise. Nu var jag, nu var jag också som har den för, förutom. Jag har, har en poäng på den. Ja, men ni två då. Jag är inte är. Men... Det här är du inte där heller. Men du känner igen. Um, på tre bilderna I mm. vita. I V-skåret mm. oh. så det är mm. Mm. Kaffe... Mm. Ja, det inte ett spel. Tria bilderna. Arkitektur? Fortsatt inte. Art. Art history. Ingen som har arkitektur. Nej. <laughs> Nej, har biologi jag vet inte. Ibland har man ologiska saker. Nej. Det var det om fotorna. <skratt> Vad är det bortom? The Books of Account. Har du rätt musik nu? Jag har Accounting 2. Counting. Number. Yeah, I have this. I have a couple Ah. I have it. have a count The books of account are handwritten ledgers. That seem to have been actual working books, as opposed to copies. They are encoded. Ah. Cool. Oh, I've found something cool. Ja, det tar kanske lite tid att göra det. Resan hem. Jag tänkte du säga att vi ska åka bil här också? Ja, det tar lite tid. Börja på, i bilen. Nu skriver vi på Pig Först måste man detektera, sen måste man ha Så då behöver vi alltså umgås med är då? Ja! <laughs> Eller om det skulle du ta och kryptera det här ifall det var skitfull? Om det var skitfullt. Ganska, ganska dig. Du tror att det här kan ta en dag. Ja. Så so be it. När det är kvartierad så får vi ta och prata mm. lite för. sig. Jag ja. kan börja fråga lite under vägen om det här liksom... Skulle du kunna tänka sig att det skulle stå så här? Mycket väl. Ja. Ja. Ja. Jag var Kunde, ja, det är speciellt, det är. ja. Mm. Yes. Mm. Nu, mm. mm. jag bara syns karaktären här. inte i. Man inte det Det mm. oh. Det vet vi inte för efteråt. <laughs> Det är ingen sån heroin. Nästa gång vi ser faktiskt. Kommer det små fåglar här? Ja. <laughs> ja, det är en mm -hmm. Mm -hmm. Det, kommer, det, kommer det, det. Nice, är Det är så Det kommer nice här. Inga såna här konstiga märkningar. Så jag tänkte på det som upptäckte den, den, den är på äh, mentalsjukhuset. Jag är inröstad i lådan. Ja, ja, precis, den ser han. Eller i böckerna för en del. Mm. Eller i böckerna. Ibland. I den här boken. Lita ni ett. Fortgångsstoppar i I den här boken. den här ni ett. ...foto till. Det är den här boken. Lita ni ett. Fortgångsstoppar i den ni så att säga... ju... här ett kvarja! Is black! Is black! Slå oh. det? Det måste vara. Ta en boll av. Vad? Vad jag fattar ingenting? Då får se vad Ja. Det gick så bra. Jag har gjort konfetti, mamma. Lite mm. mm, fin, fin vad konfetti. Ska vi lägga undan en bit? Nej, lägga den där lilla bit. Den kan jag tänka mig tänk, släppa ifrån mig. Echivalia Boschwald hittar alltså mm. Black Town Car. Ja, men har du med en räkningskapsbok, Jag vet inte. Han har ju inte avkodat det inte. Nej. Let us see when you are ready. There are some... in... Where I should we stay? in order to look a little faster, like... on black mm. town cars and... Yeah. Town cars? There should be an outcoding, simply. Of them. Evidence collection. We have one, we det har jag absolut. Jag ska bara hitta den. Den Tekniskt Där har jag den, ja. Du känner en handstilen. Det är Douglas Kenslows. Vad var det? Det var han som vi förhörde i Det Som inte var ett eget jobb, utan som jobbade med. Vad hette han så? Det var hans bankfack. Douglas Henslow. Douglas. Davnas. Doug. Yeah. Är det så Dog it out. Det ett nytt namn? townsend <laughs> känner kände jag igen. Ja, Town, jag igen. Mm. Town car det. Nej, det är inget vi känner igen. Även vad var det som stod på den? Town car. Town car. Nej, bokval stor författ. Det var som vad fantasi. Bokval. Far Rolle, det är ja. det vi känner. Nej. <laughs> <laughs> Nej! Inte jag! <gård> du får, nej. Nej. Det är ett nytt är eller nytt, någonting. Men han var vårdare på huvudet, Luskstorn. eller nu var det... Det Kanske är han plats. Lansk. Nej, han var också han Ja, också det enskriven. kan det också vara. Både plats och... Tillsammans, vi tar ju bort det. Medicin är lite stort. Det är, stort. Det är, så stort. <gård> ja, det är en man vi har testat det. Keton Läkaren där vi har testat Sådana här... Komfortativ metod. Ja. metod. Han tog vårt medicin och båda satte de i samma ja. rum. Ja. Vilket bra. Ni fick tacka dem in och in. Ni fick ja, okay. Fast han hade skurit ner på medicineringen. Mm. Ja, fullt okay. ja, okay. ja. Man glömmer efter gången. Känslan var ju han som skickade... Det var ju han som hade skinet på skinet och kör ja. mm. på gården. Det är den nyckeln som jag har. Tack. Just det var just en mycket låg i den. Yeah. Ja. Så värre det. mamma var för målet det var icke Ja, precis. Ja, just det. Pretty not much not dead. Sen började vi jag det på vägen att gå med Ja, Ja, Men Det vet mm. vi inte vilka det var. <laughs> Nej. Vi körde ifrån dem. Ja. Det var bad guys with mm. no consequence. Mm. Som en konsekvens. Det det, det det, det det. Bad guys to fuck things up. Mm. Okej. Okay. Ja. Så nu vet vi att uh, har du svårt att se den stil. Black gick linda kvar Ja. Nu är det är färdigt alltså. Ja, precis. Mm. Ja, just det. Det skiljer sig pang så. Så <laughs> ja, vad det är. Så, då måste vi hitta en ny restaurang. <laughs> vi måste skjuta bilen också. Ja, det <laughs> åker förr. Jag hoppar men då får vi väl åka till box. Nu eller? Ja. Mm. Ja, vi tar det med oss det vi har funnits här. Ja. Roadtrip! <laughs> tillbaka! Yeah. Ja, nu dricker vi kaffe och äter smör och sen ska vi vi tillbaka. Ja, jag hoppar kaffet så att jag kan sova lite till. Ja, du kan ju bota den sprit Jag har fått nytt app. Nu har <laughs> ja, <laughs> du inte mer app. Nu får gå skjuta. Boschval kan göra en avstick och besöka fan. Nej, det är, lite det är på vägen. På vägen typ. Ja, någon väg, men omväg. men nu ska väl då. Ja, ja. Kan jag med dig? Ja, det går ut. ut. Eller vad säger ja ja, ja. ja. ja, inte? Bush, Bush, Bush, Bush. Kan det går väl. Boschval, boschval, boschval. Kan vara någon plats, eller kan gods heta det, eller något, något gods? Någon slag. Ja, Google. Google Maps då. Du lite så där? Som inte det skulle vara någon plats. Background. Men då lika med. Clowncar. Clowncar. Men du sällar. Ja, vi kör Svanlidigt. mot farven. Vi kör mot farven. Ja. Vi ja. hamnar rakt in i en TV4-sort. Ja, vi ja. blir utrustade. <laughs> Får vi åka hem? Nej, S ni gör en liten avstickare. Det kommer att kosta er en halv timme extra. Men ni ska ju, ja, ja. vi ska ju ändå dit. Nå, vi, ska vi ska ju ändå ja. dit. Ja, ja. ja, ja, vi, vi har pratat om i bilen. De spekulerar lite på vägen. Så att, ja. mm. Jag försöker koda av. Du börjar, så att säga. Ja, precis. Och be de här hålla käften. Ja, mig. Ja, det var inte lätt. Men den är en anledning, en legitim anledning. Då det... kan vi nog hålla käften en stund. Sissa ja. det är 20 sekunder. Rättvis. Så länge är tuggar på smörgåsen. Det är inget problem att hitta dit. Men nu du kan ju sitta och fram, och fram så sitter vi längst bak. Goda dressutgifter ja. från polisen och, och så. Och eh, vi kommer fram till... Eh, det är klassen, det ska vara. Ni eh, ser, det är en simple search, så det behöver ni inte liksom ens, det kan alla. Eh, här har du stått två byggnader. <laughs> ja, har du. <det. laughs> ah. Eh, som har brunnit ner för ett par tag sedan. Ja, just det, där snadan brann när de kom dit. Jag tänkte att det är var det som hade, nej. <laughs> nej. <laughs> nu, det, det, det, det, rub rapar, it in, rub det, it in. Det, det, det är en kampanj alla har, jag tyckte det fento. Eh, we see also that uh, a simple search further reveals that construction efforts were recently begun on the parcel formerly uh, belonging to Tetzevaria. There has been fresh digging. Geology? Fresh digging. Right? What's <laughs> our biology? Geology. Geology. Nej. Ja. No. Mm. No? <laughs> alltså uh, spretiga vetenskapsområden. Nej, alltså antropologi, arkeologi, historia, geologi, kryptografi. Okej. Ja, okej. Jag förstår. Ja, det miks Geologi suggest that those efforts were abandoned a few months ago. Någon har <laughs> börjat. Med börjat, men slutat. There was a fight here. <laughs> <laughs> uh, the tracks lead to the forest. Ni ser också att snabb. This parcel of land is currently part of a housing development. Aha. Ni tittar jag omkring. Stor massa arbete och tittar stilt på Varför man gör <laughs> det. Lite längre bak. Lite längre bort. That uh, construction crew is erecting a dozen houses on an adjacent parcel of land. Homo. Oh Alltså det är där de har grävt eller mer så här Planlöst grävande Eller verkar finna på något system i det Nej de verkar ha börjat Någon form av uh, Grundläggande Mack mm. Bearbetning <laughs> Okej okay, det är precis som att man har försökt Arbeta, gjort någonting här Och sen har man gett upp det Ja. Oh, det känns som att vi ska gå bort och prata lite med Ja. Jag tycker vi gräner istället men de har gjort lite spillrarna liksom och de här brända ja, det är byggnaderna med... Det finns inte lite kvar. Nej det är bara bränd Det var det tvätt år sedan mm. Mm. Det, det syns bara spår Jag tänkte mer på källar en gång Inga var det? med Ja okej okay. I var det ja, ni alla så där. Det var en lada med källor? Ja, jag har ju fyra våningar Ja. Den var bara liten den. Det var bara liten den. Nu varför för att det borde gå hål istället. Ja, just det. Man gick med en schällar, en golhåla. Ja. Nej, du Fröken Valle, så vi gå och prata med de där arbetarna lite. Ja, det tycker jag. Så trevligt ut mm. mm. Ja, det finns en konstruktion. Ja, vi, ja det får vi kanske med. det. lite på vår utveckling. Jag har ju äh, astronomi mm. också. Alltså, det äh, finns någon anledning till att farorna ligger där en gör om man tittar liksom på solen man går upp och värmen är mm. korkad. Ja, har alltså... Inser att det blir inte som Stonehenge? Ja, precis. <laughs> det <laughs> är <gör> lite som <Form> Farmhenge. Farmhenge. <laughs> Nej. Det uh... <mys> <mys> går runt um och kika lite. Det är erkänner inte det. Jag måste inte och lite. Jag har en poäng på Tullomaget också. Du blir avfallen av en vildkatt när Som hugger tag i ben. Fräser mig. och eh, klöser och lite. Jag får ta kasta bort dem. Fräser och springer iväg mit ben, mitt ben i söndertunga Det är jag. Det av Var en och så. Jag får inte det. Det är ingen det gör det gör ont Pom pom pom pom pom pom Jag inte har blivit tiger här. Ja. Beklätt dig här Katt. Håll det på med. med det var en katt som hängde mig i benet. Jaha. Ja, det går och lite sprit och rikar. Yeah, why not. Mm. Inte bara sår, utan sprit. Nej. Bara att du drickar lite. Roller och Lars massa sig fram till den här byggarbetarna. Mm, Ja. Passar det uppfällt? Ja. Ja, ja, men har det fikapaus okay, så. So. Jaha, vad va, va, va var Så lägst eh pannan här. Eh hur säkert är med här uh, uh, förmannen. Ja. Han sitter där också med en, Ja, vilken tänk Ja, ja. large? fucking Ja, var tittade borta vid det här. Det har stått en lada här borta förstår jag för många år sedan. Jag ser att man har börjat göra markberedning. där, men även slutat. Finns det en anledning till det? Ja, det är... Oral history eller sådär. Oral history? Fan är det är. Oh, mm, ja, På mitten? Nej. Ja. <laughs> där. <laughs> Ja, nej men förmannen förklarar att de håller på att bygga familjehem här i flera etapper. Ja, så så några månader nu. Skulle ha byggt där borta också. De pekar på. Skulle ha byggt. Ja, men sen hade vi en serie olyckshändelser som gjorde att vi fick avbryta det arbetet. Så tragiskt. Ombett och en galen hund som anföll. Och... Så vi, vi skiftade. Vi började här istället. Flera av de här byggarbetarna skakade på huvudet. Det låter ju nästan som en plats som skulle vara hemsökt. Ja, det kan man ju. Om man nu tror på sånt så... Men var det därför ni... Var det därför ni slutade alltså? Det låter ju lite stora, starka kara som ni. Skrämmas lite av sådana där. Ja, det ska ju ändå byggas. Vi alltså, tänkte ju. Vi får vara här istället. <skratt> <Okay>. <skratt> ja, ja. Någon av arbetarna säger ja, vi, vi, det vi, vi kunde inte jobba till slut. Vi kunde inte sova om nätterna. Det var massa konstiga saker och drömmar och... Uh, hur då? Kan ni inte skriva det kanske? Mm. Nej, typ... Mm. Uh, väldigt märkliga bara. Mm. Oh, men, men då hade ni... Då hade ni alltså uh, typ uh, husvagnar eller vad det nu är, ni hej, uppställda där. Eller ni kom hem och sen så drömde ni konstigt på natten alltså. Efter att ha jobbat där borta. Mm. Ja, det tror jag. Vad, vad de här drömmarna? livs och det där ja, det sjön sug sig själv och få konstigt ja allmänt konstigt obehagligt ja okej okay. ehm mm. uh. Känner ni till platsen någonting nånting sen innan? Är ni härifrån trakten eller? Nej, inte långt. Då tror jag inte att vi kommer till alla möjliga. Ja. Det ju inte är det direkt härifrån, vet ni om de närmsta grannen till det här platsen är? Eller är det väldigt ja. långt ifrån? Det är ju inte så långt. Ja, det är ju långt till närmsta grannen. Vi är ju inte förr. Vi har ju precis börjat bygga här. Ja, ja. Men är det någon som alltså bo här och kanske som har bott här väldigt länge? Som ni känner ja, till? kan jag inte så. Vi vet men det kan det kanske vara en gärgande bongård. Men nu har vi gått dit och, nu. och på barn när vi är här borta och bygger. Okej, men det är bara när ni arbetar där alltså som ni... Ja, sen vi slutade försöka bygga där så har vi flyttit på barn. Inte vattna konstiga... Incidenter ja, med Incidenter eller konstiga drövna, nej. eller Nej Förr senare måste vi bygga det <laughs> Ja <laughs> Sen kanske försvunnit då eller? Nu har vi ju bättre Men, ja, Det var mycket, mycket olyckställning som var konstigheter så... Jan mm. Jag påsnar lite i någon av äh, trencherna som är grävda i på Eller ja äh, Det som är uppgärd Får du äh, undersöka lite av de i Och titta lite Mm. Mm. Vi går tillbaka. Inte ja, och hitta jord. Hitta äh, <laughs> <är> det... <laughs> <Dirt. laughs> jord. Got some dirt in the sky. Mm. Det ser ut som att spela innan han laddar här. Ja, han laddar för något. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det är så här timglaset som ja. vänder sig. Ja, <laughs> ah, vi går tillbaka om det inte. Vi tackar så mycket. Och... Mm. Ja. Jag hoppas det går ju också med bygget. Ja, det hoppas vi. <laughs> mm. Men det var staten som... Eller det var L.A. i sig som äger den här platsen nu? Eller? Ja. Den är under förvaltarskap kan man väl säga. De har ja, köpt upp uh, mark och byggde... Mm. Uh, ja, ut. just. För allt. För allt. Ja. Mm. Du hittar jord. ej <hums> det <hums> Vi går tillbaka och berättar det här och får antagligen reda på att han har blivit anfallet om en kant. Vilket låter helt logiskt med tanke på vad byggarbetarna har upplevt. En i buss kan ha där borta. Ja, tänk inte för det efter. kan kastar den ja. Kanske inte. Byggavetan får undra jag jag ska går du och kollar? Ja ja, jag har tittat lite. Jag menar ju, jag har tittat lite på heter det nu? Och och, och se om jag kunde se om någon, någon av utav som är, som låg i väskan på tåget. Här är Karin kanske. Det är något stort träd som man känner igen eller om det är någon. Nu semester, väcker vara typ trädgården va? Ja, på plats trädgården bara... ja. Jag, men, mycket, det ska ni kunna. Så det är typ trädgården. Ja, jag vet inte, men jag, jag tittar inte. Jag går och kikar lite på stället där katten försvann. Bara lite sådär försiktigt. Mm. Utan att gå in i... Det är högt och sådär. Alltså. Ah. Och stick in ut i en buss och säga hallo. <laughs> och sen tar vi fram nästa karaktär. <laughs> Ser typ ingenting. Nej. Nej. Mm. Mm. Så sen sig en geting på dig och sticka dig. Aj så. Som... <laughs> mm. Nej, jag går väl tillbaka. Var Nej. du ungefär på samma ställe som katten anföll? Eller? Ja, lite längre bort. Ja. Eller jag där? Det låter som liksom ett område. Ja, jag gick ju efter och ja. där du pekat att den sprang. Jag inte hitta mittpunkten av strukturen. Nej, mm, det är ju, det är ju mellan de två husen. Det är det ju, I så fall. Det är två... Mm. Du ser att det var två... Strukturer som har beredd ner här mm. Ja, de bereddgörelser som vi har hört Ägde det här ritualrum i ladan Eller i... Utanför, utanför. utanför. Mm. Ja, utanför, utanför. Mm. Och när polisen kom så brand Skiten ja. mm. <clears throat> Jag försöker inte någonstans Så centralpunkt I området Ja, det är åker inte där det skulle kunna vara Men det är inget som verkar sticka ut jag känner inget särskilt Jag har inte koll på inget. det. Fan, det fanns ju några spår. Det stod något om att det kunde ha funnits överlevande som tog sig. Blod och fotspår. Ja, det stod inget om liksom åt vilket håll. Jag, här, jag har ingen uppfattning om det. Nej, det var ingen Nej. Jag på om det kunde ha en samband med. Du hörde Edgar Jobb. sa det något tillfälle att han hade flytt genom det höga gräset. Ja. Där jag står och blir getingsducken. Vi eldar upp gräns. Ja! Så är ni med ute genom gräset där en och finkammar. Ja. Det finns nog både getingar och vilja och allt möjligt så att vi blir nog halvt deltrycket på väg. Vi går ut i gräset och så går vi runt i cirklar och så vidare först. Lite längre se ser ni en annan bongård? Som måste vara närmsta här för Du tar den lookie. som finns i någon synhåll. skriva. Vi tar och kör dit för att se. Innan vi åker så tar jag ett par bilder av området. Ja. Yes. Mm. Man bara dokumenterar. Mm. såå Ja. Kommer till gaden där det är de små gubbarna ute på uppfarten och har väl kanske har på med någon leka med någon traktore någonting och gå hämta kom ju ifrån jag Ja. Det går fram som vem? vanligt. Ja, ser dag, vi med ja. Goddagen, jag är lite ju på snickare på folk. Gud av min herre. att vi stör. Ja. Jaha. Eh, vi gör då lite fan är ju för någon där. i eh, Viktor Lart heter jag här. Här sällskapet styckum Vi. Ja. För <laughs> ja. Om det är så här utommenskt. Vi ja. Ja, <laughs> <Fan>. Jakob. <klopp>. Jesus <laughs> <She's> a farmer. <laughs> Ja, det är väl en att här till stöven. du har legat en bondgård där lite längre bort. Du ser att du har brunnit ner. Ja. Känner ni till någonting om det? Fy fan, Ja, vi pratade med byggarbetarna och sa att det påstod att det hände konstiga saker där under. Man blir biten av ormar och hundar och katter. Ja, vår vän här blev biten av en katt när vi var där. Ja, Se vad det blir, det är en liten blodstritt Ja, ja jag blir egentligen super ja, En storstadsbord ges ut Och det vore så, Det går illa Ja, jo, jo, men det är inte allt Jag kommer i ett hotell ja, ja, men det är inte allt lite ovanligt Om vi ställer Hur länge har jag här, bott här? Jag har bott här länge, hela mitt liv Jaha, men då känner du till Vad som på Gick och som där borta då? För ja, det ju... Perversa jävla. Stortas, ja. <laughs> <Precis. laughs> ja, det är det värsta soffet. det <laughs> är. Ja, det var det Fan är. Fan, det. fan. Fan det inte sagt. <laughs> ja. Ljusbilar och stor jävla brand och bussar och skjut och alla möjliga slags Storstadsborg som har struck med där. Ja, jo ja, ja, jo, det är sant Ingen förlust i för sig kanske eh... Nej, det fick vad i förtjänar ska jag säga här Ja, här, så, jo. ja Jo, jo ja, Nu hade vi inte någon... vinnat <gör> <gör> med de här men, men det har inte hänt någonting efter det sen Nej, nu ska de bygga hus här Jävla skit <gör> Ja <gör> <gör> Får vi hit de jävlarna igen I alla fall storstadsborna Ja, jo <gör> Ja, det är ju tragiskt på så fint hus som ni är här, nu måste vi tappa i värde. ja, ja fy fan, ty man, snart är Särmö, <laughs> <laughs> Nej, du eller på Sävenhjordgången. Nej, jag vet inte fan. Det var han var det ingen som brukade marken. Hur har det legat? Det är ju länge ägde han den? Eller vem det nu var? Nej, ja, jag vet fan. En par år. Men vem ägde den innan då? Ja, det var nog... Ä... ja... Bob. Han är ju Och <här> Bob Bondeson. <här> <här> Nej, jag kommer inte ihåg det då Nej, nej Det var ingen av betydelse nej nej, nej, nej Men jag har ju legat så och sen att De har ju köpt upp här och väntat Och vi har köpt upp bit för bit Och så har jag varit på mig med Jag ser aldrig, sa jag nej. Men, men, men varför är det ingen som, som tog tag i det här tidigare än så? Jag menar så fort det brann ner Borde ju någon varit intresserad av att köpa marken Ja, men det har ju köpt upp bit för bit Jo, men, men, men stan köpte de Alltså den här märken alldeles direkt, alltså, efter den här incidenten. Ja, det är ju den här, han som bygger här, de här um, husföretaget har ju köpt upp bit för bit sedan dess. Bobo Company. Ja, ju, ja, det heter det kanske. Ja. <laughs> ja, så nu har de köpt upp allt skit som de kunde köpa upp, så då har de bygga. Ja, jo. Det är ju jävla skit. Bobo, han är här ensam. har ja! <laughs> ja, självhållt kan jag vara noga med att undertrycka. <laughs> Jag gillar inte folk oh, Nej. <laughs> <laughs> Det är nog MC-sidigt Säger Lars lite tyst <laughs> Ja ja Nej men eh, det, det är synd att det står så att, ja, det kan, ju, det kan ju vara att det står och utnyttjats Sådär va Ja vi har ju Testa ju ja, Tyckte det var synd att det bara skulle stå där det fina Så hade ju det var ju där en gång där, 26, var jag väl där med lätt boskapen, donna lite där. Ja. Vilken så vi använder den då? Nej, gick inte. Vi gick inte? Är det, nej, det vill en jävla villdjur. Jaha. Ströck med tre ju. Usch. Borde stämma ju. Ja. Ja, så med. Det. Vill jag vill inte så lyssna på dig. <laughs> nej, nej. Tyvärr är ju ofta så att man den, den, den lilla människan blir ju oftast inte hörd i sådana här fall. Nej. Nej. Ehm. <laughs> Jaha, men, men, men var det så innan? Nej, alltså det var ju någon annans innan. Han skötte ju så, det var ju inte något konstigt. Nej, nej, men jag menar, då hände inga så här saker. Nej, nej, nej, fan. det är ju... helt enkelt. massa vill ju där nu, ingen som har brukat marken sen. Jag vet inte fan, det är ju 20 år snart. Ja. Ja. Ja. Det är tråkigt höra. Om <håll> äh. <håll> inte går att få ta på en bra del att vi längre, eller fan? Här tar vi den gamla skiten. Sprit? Det är sådär Evelas storsta sprit. Nej, nej, nej, nej, nej, det är ryskt. Fifan, ytterligare. Evel kommer du splittras. Det är ryskt. Ja, en ryskt. Evelas, äh, äh, jag, jag kanske kan titta lite på i din. Äh... Traktor. Nej, för <håll> för fan, är jag fan i min traktor då? <håll> Ja, men det här är, det här, det här är ju en, en hedlig eh, amerikan här, soldat i vår kära älskare. Ja, och vax som äldre än vad han är. Vad sa du för? Ja, och som äldre än <skratt> <skratt> Kom inte där, äterna mina maskiner. <skratt> nej, nej, nej, nej. Nej, <skratt> nej. nej det ju... vi får väl köra vidare då. <skratt> ja, jag, får, jag får försöka köpa upp min mark, va? Nej här är aldrig kommit på fråga Väldigt vacker mark är du i för sig Alltså det säger du ja, ja. Som att vi ska här i härifrån Nej jag tycker att, att du har ett Ska vara stolta över den mark ni har Och brukar ha ja, ja jag förstår och så du brukar låta ja. ja Det du har är... för Nej Du säger du ska du ha för En hemma Jag slår lite med skiftnyckel ja, ja. ja det är fan Ja Nej men tack så mycket ja, Alla är iväg nu för fan Ja vi är på väg Ja, ringer polisen så har ni, eh, alltså, har efter, jag efter jag har skjutit det Har ni telefon här? Jag kan inte till Jag kan gå till grannen och skjuta Jag kan gå till Jag kan gå till grannen vägen skjuta Jag kan gå och på vägen. Tack, Jag vill gå till och jävla skojo. Fan Ja Det blir tjockt Yes Can you do it one time? What the fuck? I'm sitting on you. I think we're falling away. you yeah. entire group was killed by an angry farmer. <laughs> yeah. The old man what? Then. Åker hem och sover. Du skjuter. Yeah. Ja. Yes. Vi åker hem. Vi kommer tillbaka till Hotel Princess. Sen eftermiddag. Och då har vi varit med. Vi <laughs> <Finally, laughs> står nu och är ut. ute för att mm. vänta på oss. Det är kultistkonferens. <laughs> ja. Så <laughs> det Ja, du då går vi till dig nu istället. Ja, men bit Vi byter Ja, nej, men nej. med mat. Ja, Kvällen, prata om allt. Det Vad hela världen vi ska göra nu. Precis. Men boken behöver ju... Men vi ska kolla upp Jolanta mm. och vi ska ta och kolla räkningsråkboken. Mm. Ja. Och leta efter Richard Spence riktiga namn då. Han har också Spence Spensel. Spensel var det. ja mm. <fört> Jaha. Det är vi att göra. Yes. Yes. Ja, du får sitta och vara och vara. De det Ja. Men jag har ju den där också som lite hjälp till det. Vi låser in dig helt enkelt med boken. Ja. Det mm. ja. låter framkanda mina pangbinder. Mm. Det är väl det att jag skulle behöva assistans, assistans av äh, Farnboller här. Ja, kan hålla mig i Så länge du håller med lite ost mm. <laughs> Ja, jag får jag en det. En korv. Det var <laughs> Sjurkola Sjurkola. Är det ja men orchider Surkål har det så lite annorlunda. på den här diamond mm. Vad? Ja, ja. vet du Ja, det brukar inte vara så stryka något på det. Men... Akut vörst i hela stormen. Vi har ställt inte med mer, in. men det, det finns inget nu inte kvar här kan är Det med salladen <laughs> har vi aldrig haft på <här> flott. <Förlåt>. Vad <här> <här> är det? Förlåt. bacon. Ja, det är också. Bacon är aldrig går fel. Det är alltid gott. passar i allt. Mm. Bacon, och mm. bacon. <här> bacon är ogubba. Bacon är inte kvar. Ja. Mm. Ja. Men hur delar vi upp det andra sen morgon? Eller... Ja, de två är upptagna så... Ja, vad var det med vi skulle göra? Vi skulle lämna Spensler. Joanda Spensel. Spensel okay. och... Spensel Washington. Och han också, Richard Spensel. Richard Spensel, ja. Mm. så var det den vi... då också. Mm, mm. film och ja, också. Mm. Jag är inte så bekväm med ditt dammiga arkiv Så jag kan ju köka lite på den här Jolanda Vill du anta personer mm. Ska jag följa med dig till mm. Spalarmästern? Ja, mm. mm. du får väl gör... Lars slårar runt och... Ska, Ska du följa, du följa, följa med, med? Jolanda? Med. med ekonomisk du så, du som kan. hjälpreda Du som är så bra på att snacka? Ja mm. eh, Ni skulle till Eh, eh... Tidigt? Ja. Kolla, nu hette movie någonting. kan det vara läge att bryta förut vi jag börjar bli lugnt. Då vet vi ungefär vad vi ska göra nästa gång.